Det utrolig har skjedd. Vi sitter her igjen. Eh, tonen og lystigheten i introen er kanskje litt mer lystig enn det vi tänker akkurat nå. Men vi er her i alle fall, og vi skal prøve å snakke litt sammen. Ja! Og da har vi med oss... Det er uh, Johannes Frank Fuglehaug, heter jeg, og er uh, klubbleder på Flame Fritidssenter. Og Han... så har jeg med mig en uh, fin fyr. Han, Han... heter... <laughs> Prøver hele tiden, <laughs> Det er Hans Bagen, og jeg er poteten på skolen. Eller miljøarbeider, eller hva som helst. Bliarbeider? Bliarbeider. <laughs> kan det være? For eksempel. vad vi vil. Ja, ja. Da, da ble det part 2, dette, egentlig, da, sånn sett. Koronastengt, part 2, sesong 2. Sesong 2. Ja, to. det er det. Det er virkelig sesong 2. Mm. Mm. Uh, dette er jo déjà vu, Hans. Ja, jeg vil bare gi en liten opplysning, er at uh, både Hans og jeg sitter her med munnbind, mm -hmm. selv med vi også holder to meter avstand, ja. så, så har vi, og vi spriter oss, og vi gjør alle forhåndsregler vi kan. Yes, vi passer på. Uh, I motsetning til alle som sto i uh, polke på Sandvika. Det var fælt til mas på, ja, det telefonen. Mas på telefonen i dag, ass. Men uh, sånn er det. Det er, det er ikke alle voksne som, som, som tar dette på høyeste alvor, men vi prøver så godt vi kan, Hans, og vi sitter nå här. Hvordan, hvordan har du det? Jeg har det greit, men alt kunne ha vært greiere, synes jeg. Når vi på fredag klokka 12 ble satt og på pressekonferansen fra Nordre Folle kommune, så ble jeg liksom trøkt litt ned igjen. Shit, nå er vi i mars. Mm. Det var det første jeg tenkte. Mm. Det ble så veldig deja vu det. Det ble det? Ja. Det var helt... Det var ikke noe gøy. Nei, det var ikke noe gøy. Det var som en knyttneve stramma seg godt i magen. Altså det, da var vi tilbake igjen. Liksom. Og nå som alt så ut som det var på vei litt opp eller ned, eller hva, det, i positiv retning i alle fall, ja. Men vaksine på utrulling og litt sånne ting, så får vi en sånn eh, ordentlig kilevink fra venstre. Ja. Men stort sett så... Jeg vil jo si at det har det bra. Jeg friska rask, og familien har det bra, og hvordan er med dere, Johannes? Uh, nei, jeg bifalder det du sier. Det var litt mm. sånn, oi, å, å, mm. kjente at uh, skuldrene ble litt uh, tunge. Men, uh, men som du sier, uh, det viktigste er at vi er friske. Og uh, sånn sett så har vi det bra. Ja. Ja. Mm. Det er godt. Ja. Ja. Uh, pause. <laughs> en liten tenkepause. Mm. Men, uh, Hva gjør jeg om dagen da? Hva, Hva gjør jeg om dagen? Jo, jeg, Hva gjør du om dagen? Ass. Jeg er på skolen da. <laughs> eh, tar imot elever som kommer mm -hmm. for å hente bøker og annet ting. Mm -hmm. eh, eller så ordner jeg å styre litt med det ene etter det andre. Eh, ting som trengs å ja, gås over eller et eller annet å fikses. Ja. Ja, vaske litt og... Styrer. Ikke vaske gulv og sånt. Nei, nei, nei, nei. Vaske, nei, nei, nei. vaske kluter og litt sånn forskjellig. Gjøre til vi åpner opp igjen skolen. Ja, for det er jo tenkt at dette skal være kortvarig. Hvertfall ja. mye mer kortvarig enn det var på, på vårparten i fjor. Ja, jeg, jeg har ikke lyst på alle disse store bøgsa inne i bygget igjen, og trær som begynner å vilt inne her og sånn. <laughs> Nei. Nei. Det var litt å ta i, men det var nesten at det kunne virke som det kom til å skje. Men, Naturen tar over når menneskene ikke er der lenger. <laughs> ja. eh, ellers var det litt sånn, eh, når jeg drog på jobb i dag, jeg var her klokka åtte i morges, og kjørte, kjørte forbi... Eh, jeg tok E6-en, jeg var sånn greit med trafikk, og så tar jeg mot V... V... V... V... Vinterbro. Ja, og da er oss. det... <trykker> det er helt riktig. Det er <trykker> helt riktig. Og da ruller det sånne tumblewheels over gatene, ja. og det er sånne små dust devils som blåser i veien og sånn. Ja, det er helt sikkert. Ja. Jeg følte meg rimelig li alene i verden da jeg kom. Her var det ikke mange, det var ikke en bil ute. Nei. Det eneste manglet var en bare mørke skyer over hele kommunen. Hvor er alle sammen? Her da. Så det var hyggelig å se noen elever i dag, blant annet, og det var hyggelig at Johannes kom innom, og det var, eh, da blir dagen bra. Ikke sant? Ja. ja, det er godt å høre, Hans. Jeg er egentlig bare innom for å hente PC-en min, ja, eh, men, fordi uh... jeg, jeg har egentlig ikke helt funnet ut av hva, hva skal jeg hva, hva, hva, hva gjør jeg nå. Altså, hva gjør jeg denne uka her? Um, så har vi jo vi har fått snakket litt sammen, Hans, og, ja. og kommet frem til at vi tar litt sånn tak i podcasten vår igjen. Mm. For den er jo plutselig relevant igjen, dessverre. Um, men vad fankeren skal jeg gjøre? Og det tipper jeg det er mange som sitter og føler på nå. Uh, og kanskje ikke nødvendigvis i, i jobbsammenheng, men sånn, hva skal jeg gjøre nå? Nå er det litt sånn på nytt. Jeg føler at uh, mange har sikkert brukt opp alle de gode ideene de hadde på våren, i våren 2020. Uh, og, og er litt sånn, åh, er litt lei. Och det man bara si att det är ju en helt vanlig reaktion eller vanlig känsla på en uh, uvanlig situation, är ja. det inte sant? Och det är lov att sitta på dessa känslor och og lite sån motlös och tänker vad ska jag göra? Och men, men det det lurer på dig Hans. Har du ja. någon god idé? Vad vi ska finna på då? Nej, ja, kan man göra nu hvis man sitter hemma och tänker att öh, øh, vad ska jag göra nu? Da kan du ta kontakt med klubben blant annet. Eh, vi har eh, utstyr der dere kan komme og få låne hos oss. Eh, eh, pff, vi nevner i fleng, Playstation, ting og tang. Kameraer. Kameraer. Eh, spill. Spill. Ja. Eh, vi kan låne ut nesten alt vi har. Mhm. Nesten, ikke, ikke det vi driver med her nå da, i poddutstyret. Nei, og så er det noen få unntak som for eksempel dron og sånne ting ja, som er licensiert for å ja. fly. Men, men stort sett så, så har vi klart å legge inn alt, nesten alt vi har og eier i en database, mm. eh, som det går an å få ut, og det eneste vi trenger av dere er en uh, signatur på at dere har forstått at uh, det lånes på eget ansvar og så videre, og så et telefonnummer, og så er det bare å ta det med sig hjem. Jeg holder på å si «you break it, you pay it», men uh, det er ikke langt unna. <laughs> men, men, uh, altså. Det er litt sånn det må være, men, ja. uh, men, uh, men det er i alle fall en ting som går an. Uh, en annen ting, uh, ta så ring, ring en venn. Ja, og uh. hvertfall hvis dere vet om någon som sitter nå hjemme alene, for eksempel, altså litt for seg selv, selv om de er kanskje sammen familie, men, uh, mm. men uh, er litt alene allikevel, uh, ta kontakt med dem. Um, og, Men eh, Kan jeg bare legge til noe i det? Ja, ja For det, den tenker jeg Den gjelder andre veien også Hvis du kjenner på at Du er den som sitter nå litt alene Og, og, og, og det er litt sånn tungt og trist eh, ikke, ikke vent på at noen ringer Ta heller og ring, ring og ta kontakt du, du også och og, og si at «Hei, jeg tenkte jeg bare skulle høre hvordan det går». Ja. Trenger ikke si at du har det vondt og trist og fælt. Du kan bare si att «Jeg tenkte jeg skulle prate med deg og høre hvordan du har for exempel snudd litt». Det, det er litt sånn som vi snakket om i våre, så er det at det er ringe både Johannes og meg også. Det er det. Eh, vi legger ut telefonnummeret nå på slutten av denne kasten. Mm -hmm. Så er det bare å ringe oss helt klart. Hvis det kan hjelpe. Absolutt. Gjør det. Gjør det. Og, og, og rund Netflix for all del, eller rund det nye spillet du har skaffet dig eller det du kanskje låner av flim, i morgen. Det er lov å sitte inne og være potet. Det er helt greit, men husk på at det er også godt for dig å, å, å komme seg ut og få frisk luft. Gå en liten tur, trenger ikke være veldig lang heller. Uh, dra og hake, vi har jo masse snø og... og ja, det er grejt med snø borte på golfbanen, uh, tror jeg. Jeg har ikke vært der siden uh, begynnelsen av forrige uke egentlig. Mm. Så jeg vet ikke hvordan det ser ut nå etter uh, det skitveire vi hadde de siste dagene, <laughs> for å si det sånn. Men jeg vet at det er en god såle der, så man kan i hvert fall gå litt langere enn man ønsker. Ja, ja. Også når dere, ser, når dere ser bilder av voksne som, som driter dette, som står i polkø, og som det virker som de tänker på sig selv, utelukkende, ikke sant? Det, det føles litt sånn håpløst når man selv sitter i en vanskelig situation og er i karantene og ikke får gå på skolen og ikke får treffe venner. Bare drit litt i det. Det viktigste nå er att vi passer på oss selv. Mm. Hva er det vi gjør? Hver og en. Hver og en, er, hver og en må ansvar for sine egne handlinger. Ja. Og hvis de eh, driter ut, så ja, synd for dem. Ja, jeg helt enig. Mm. helt enig. Okej okay, Hans. Yes. det här var en uh, start. Det var en start. Vi uh, snakkes igjen i morgen, vi gjør vi ikke det? Ja, da, vi gör det, helt klart. Jeg er her hver dag, jeg, og det er også sånn att uh, som vi snakket litt om i sted, at uh, hvis dere trenger noen å prate med, og føler at det er bedre kanskje å komme og prate, mm. så er i hvert fall jeg her uh, hver dag fra 8 ja. til uh, ish halv to en gang. Sender man en melding da og avtaler? Eller? Kan godt gjøre det. Ja. Ja. Da skal dere få telefonnummeret til Hans nå. Det er 47 46. 99 24 Ta det til, så får du med sig. 47 46 99 24. Ja. Og til Jånes er det 46. 47 35 50. Tar du det en gang til? 46 47 35 50. Og det samme gjelder for mig Jeg kommer også til å være en del her på skolen och eh och försöka och få till nå och visst du har behov för att bara ta kontakt över telefon gör gärna det men jag är också tillgänglig visst någon til lust att komma och prata. Ja. Eh och det det är ju sånn at, øh, sånt att eh och komma och prata och men då håller vi avstånd. Ja ja. Absolutt. God avstånd. Absolut. Ja. Och vi kan uh, prata om uh, om uh, väder du vill det. Ja. Uh, det. Eller om polken? Eller om polken eller om <laughs> eller om, uh, eller om uh, rare ting hunden din gör för exempel ja. whatever alltså ja allt är lov ja bortse från och bortse från ganska mycket ja det så där men och prata om ting det är där allt lov där ja. där kan du ju med oss om allt absolut ja absolut nej men tänker vi säger uh, tack for i dag så ska jag köra en avtro här tack för idag ja yes. tack för idag Jonas snackas sammen det är vi